A fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat. El ajunsese la bătrânețe și nu se învrednicise, avea cel el măcar un copil. Se topea bietul împărat să aibă și el ca toți oamenii, măcar un fecior. Ai, dar degeaba. Când tocmai la vreme de bătrânețe, Iată că se îndură norocul și cu dânsul și dobândi un drag de copilăș, de sălvezi și să nu-l mai uiți. Împăratul îi puse numele a Leodor. Când fu alboteza, împăratul adună răsărit și a pus mează zi și mează noapte ca să se veselească de veselia lui. Trei zile și trei nopți ținură petrecerile și se chefuiră și se bucurare de o ținură minte cât trăire. Băiatul de ce creștea? de -aia se făcea mai maisteț și mai scosit. Nu mai mult și iată că împăratul ajunse la marginea groapei. Când ful aceastul morții, el copilul pe genunchi și zise... Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de am mi da obștescul sfârșit. Eu văd, văd că tu ai să ajungi o mare și chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de ispravile tale." Asupra cârmuirei împărăției n-am nimic să-ți zic, fiindcă tu, cu iscusința ta, știu că ai s-o duci bine. Un lucru nu mai am să-ți spun. Vezi tu muntele acela de acolo, să nu te ducă păcatele să vânezi pe acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moșia lui jumătate de om, călare pe jumătate de iepure șchiop. Și cine calcă pe moșia lui, nu-ți scapă nepedepsit. Acestea zicând, căscă gura de trei ori și-și dete sufletul. Se duse și el ca toată suflarea de pe pământ, de pare că n-a fost decât în luna și pământul. Îl gelira i săi, îl jeliră boierii, îl gelira și poporul, în cele din urmă trebuie să-l îngroape. Aleodor, după ce se urcă în scaunul tătânesu, și copilandru, puse țara la cale ca și un om matur. Toată lumea era mulțumită de domnia sa și oamenii se făleau că le-a fost dat de sus ca să trăiască zilele lui. Adesea ieșea Leodor la vânătoare ca să-și petreacă ceasurile ce-i prinsoseau de la trebile împărăției. El ținea minte ce îi spusese să său și se silea să-i păzească cuvintele cu sfințenie. Într-o zi, nu știu cum făcu, dus fiind pe gânduri și alunecă de călcă pe pământul pocitului de om. n să facă zece, douăzeci de pași și iată că se pomeni cu dânsul dinaintea lui. Acum, mă rog, nu era lui pentru că trecuse pe pământul omului celui slut și scârbos, ci era ciudă cum de să calce vorba tatălui său, ce îi cu grai de moarte. Pocitarea pământului zise. Toți nelegiuiții! care îmi calcă hotarul cad în robia mea Eba, mai întâi să știi că din nebăgare de seamă Și fără voia mea am călcat pe cuprinsul tău Și n-am niciun gând rău asupra -ți. Eu te-o să o coteam mai altfel e, da. Dar văzi că ai de gând să-mi ceri iertăciune de la mine ca toți fricoșii Bă, să mă ferească Dumnezeu Eu ți-am spus curatul adevăr Și dacă vrei luptă, alegeți În săbii să ne tăiem, în buzdugane să ne lovim Ori în luptă să ne luptăm Nici una, nici alta Și ca să scapi de pedapsă, Alt chip, nu e decât să te duci și să-mi pe fata lui Verdeș împărat. Aleodor Leodor, voi să se codească oarecum. Bacă trebuie de împărățit, nu-l iartă să facă o călătorie așa de lungă? Bacă n-are călăuz? Ba, că una, bacă alta? Dar aș, unde vrea să știe pocitul de toate astea? El o una, să-i se aducă pe fata lui Verdeș împărat. Dacă vrea să scape de ponosul de tâlhar? de călcător de drepturile altuia și să rămâie cu sufletul în oase. De, Aleodor se știa vinovat, deși fără voia lui, dar știa că a făcut un păcat de a călcat pe moșia slotului. Mai știa iară că de omul dracului să dai să scapi, să n-ai nici înclin, clinici în mânică cu dânsul. Deci făgădui în cele din urmă să-i facă slujba cu care îl însărcina. Jumătate de om calare, pe jumătate de epolești, Că știa că, deoarece Aleodor i-a făgăduit, apoi are să știe cu cuvântul ca unul ce era om de omenie și zise. Pasă cu Dumnezeu și să-ți ajute să vii cu izbândă bună. Aleodor plecă. Și cum mergea el gândindu-se și răzgândindu-se Cum să-și împlinească sarcina să mai bine Căci, dă, mă rog, își dăduse cuvântul Se pomeni pe marginea unui eleșteu Și o știu că se zbătea de moarte pe uscat Cum o văzu, el se duse să o ia Ca să-și aline foamea cu dânsa Știu că însă îi zise Nu mă omor refat frumos ci mai bine dăm drumul în apă, că mult bine ți oi prinde când cu gândul n-ai Aleodor o ascultă și o în apă. Atunci știu că ai mei zise... Ține acest solzișor și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Flăcăul plecă mai înainte și se tot mira în sinea lui de o astfel de întâmplare. Când ea că se întâlnește cu un corp, ce avea o aripă ruptă Și voind să vâneze corbul El îi zise fă frumos fă frumos Decât să-ți încarci sufletul cu mine Mai bine ai face să-mi legi aripa Că mult bine ți o prinde Aleodor îl ascultă că era băiat viteaz și de treabă și-i Când era să plece, corbul îi zise... Ține pana asta, voinicule, și când te vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Aleodor luă pana și-și de drum. Dar nu făcu ca la o sută de pași. Și iată că dete peste un tăună. Când se gătea, îl strivi cu piciorul, unele zise. cruță în viața, Leodor împarat, că eu te voi mântui pe tine de la moarte. Și de acest fulet din aripoara mea și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Auzind, Leodor unele ca acestea și că-i zise și pe lume, odată ridică piciorul, și lăsă pe une, să se ducă în voia lui. Și mergând de înainte, cale de nu știu câte zile, de de palatele lui Verdeș împărat. Cum ajuns aici? Se puse la poartă și așteptă. Că doar, doar, de va veni cineva să-l întrebe ce caută. Stete te el o zi, stă-te două. Și ca să vie cineva să-l întrebe ce voiește, Ba. Când fu în ziua verde și împărat, chemă slujitorii și-i făcu de o cară zicându-le. Cum se poate să stea omul trei zile la poarta mea și să nu meargă nimeni să-l cerceteze? Pentru asta vă plătesc eu simbrie, pentru asta vă am eu la mie de procopseală. Slujitorii sărmanii dădeau din colț în colț și nu știau ce să răspundă În cele de pe urmă chemă pe Aleodot, și-l duse înaintea împăratului. Ce vrei, flăcăule? Și ce aștepți la poarta curcii mele?" Ei, dar păi ce să voi mărite, împărate? Ia ca... sunt trimis să-ți cer fata." Bine, băiete, bine. Dar mai întâi trebuie să facem legătură, căci așa este obiceiul la curtea mea. Ai voie să te ascunzi unde vei voi în trei zile de rândul. Dacă fie mea te va găsi, capul se va tăia... Și se va pune în parul ce-a rămas fără cap din cel 100. Iar dacă nu te va găsi, atunci cu te împărătească o vei lua de la mine. He he, am nădejde de la Dumnezeu, mărite împărate, că nu mă va lăsa să pierd. Parul îl va putea da și altceva, nu tot cap de om. Ei, hai, să facem legătura. Așa? Așa. Se pusera și făcură legătura. Scrisă carte și o Fiind fata de față se învoiră, ca a doua zi, el să se ascundă cum va ști mai bine. Iar dacă se învoiră, el rămase într-un stâmpăr, cel chinuia mai cumplit decât moartea. El se gândea și se răzgândea cum să se ascundă mai bine. Vezi că era vorba de capul lui, iar nu de altceva. Și tot mergând pe gânduri și tot plănuind, iată că și-a duse aminte de știucă. Scoase sozul, se uită și se gândi la stăpâna lui. Când iată, măr, că știuca și venise și-i zise. Ce poftești de la mine, făt frumos? Ei, ce să poftesc? Iacă și iacă, ce mi s-a întâmplat. Dar nu știi tu ceva care să mă învețe ce să fac? Ea nu te mai îngrija. Lasă pe mine. Și îndată lovind din coadă făcu pe Leodor un peștișor mic și-l ascunse pe fundul mării printre ceilalți peștișori micuți. Când se sculă fata, și la oceanul, și să uită cu el în toate părțile. Ei, păi, nu-l văzut. De unde ceilalți care venise să o ceară în căsătorie ascundeau și ei prin pivniță, pe după case, pe după câte de paie. Aleodor. Și ascultă-se astfel încât fata intră în grijă că o să fie biruită. Ce veni ei? Că iată, se uită cu oceanul și în mare, și îl zări pe fundul mării, printre peștișori. Pasă-mi, oceanul ei era înăstrepan. Ești, ești de acolo cu ce mi ai pus așa din coșcogea, omul, -ai O omul, te-ai făcut tot peșteșor și mi te-ai în fundul mării <laughs> El n-a avut încotro și trebuie să iasă, i-a zise și împăratului Tată, mi se pare că flăcăul ăsta mi-a venit de hack. și e în urliu și drăgălaș Chiar de lui aflat până la treia oară să-l ierți, tată, că nu e prost ca ceilalți Boiul lui îl arată a fi ceva mai deosebit E, fata mea, vom vedea, vom vedea A doua zi ce-i venit, lui se gândi la corp Acesta fu numai decât înaintea lui și-i zise De ce mai chemați chemat, stăpâne? A, ia uite, mânaiculiță ce mi s-a întâmplat Nu știi tu să... să mă înveți, să faci ceva, să... Să încercăm, să încercăm și, lovindu-l cu aripa, îl făcu un pui de corp și îl vrâ într-un stol de corp, ce se urcase până la vântul turbat. Cum se sculă fata lua și l și iarăși îl căută prin toate locurile? Ei, nu e? Caută-l pe pământ? Nu e? Caută-l prin ape și prin mări? Nici acolo nu e. Se luă de gânduri, fata, e, când către nămezi, ce veni ei să uită și în sus. Și zărindu-l în slava cerului, printre stolul de corpi, ce ai face cu degetul și zice. Ghidi, <gână> ghidi, ghidi, ghidi, ghidi, ghidi, dâlharule ce ești. E dă jos de acolo, omule, dar ce mi te-ai făcut așa puișor de pasăre? <gână -i> Nici rai nu scap de mine, <gână -i> să știi <gână -i> Se dăte jos, că n-avea ce face. Împăratul începu a se minuna și el de mea lui Aleodor și-și plecă urechea la rugăciunea fiicei sale. Însă, mă rog, fiindcă legătura era ca să se ascunză până de trei ori, împăratul zise... Da, minune, ia să vedem unde are să se mai ascundă. A treia zi, des de dimineață, se gândi la tăune... Acesta a venit într-un suflet. După ce-i spuse ce voiește, tăunele zise. Lasă pe mine și de te-o eu aici sunt. Înfăcu o lindină și l chiar în coada fetii, fără să simță ea. Sculându-se fata și luându-i îl căută sermana toată ziua. Și ca să dea de densul cât. ea se da de ceasul morții. Că ce-l simțea, îi se arăta ei a fi pe aici prin preajmă, dar de văzut, uite că nu-l vedea. Că tăc ocheanul prin mare, prin pământ, prin văzduh chiar, dar nu-l văzut nicăieri. E către seară, obosită de atâta căutare, strigă. Da, arată-te odată! Simt că ești pe aici, pe aproape, dar nu te văz! Mai biruit! A ta să fiu." Ei, dacă auzi el că este biruită, se dete binișor jos din cosițele fetei și se arătă. Împăratul n-a avut nici el ce mai zice și-i dete fata. Când plecară, îi petrecu cu mare cinste și alai, până afară din împărăția lui. Pe drum, mai stătură să facă popas. Și după ce îmbucară câte ceva, el puse capul în poala ei, și a dormi. Fata deparat, tot uitându-se la el, Îi se scurgea ochii după frumusețea și după boiul lui. Inima îi detembrând și ea nu se putu opri, ci îl sărută. Aleodor cum se deșteptă? Îi trase fete o palmă. Ea început a plânge și îi zise. Leodor drag, dar cărea palmă mai ai. Te-am pălmuit pentru fapta ce ai făcut, căci eu nu te-am luat pentru mine, ci pentru acela care m-a trimis pe mine aici. Apoi bine frățoare, dar de ce nu mi-ai spus așa de acasă? Căci eu știam, știam ce să fac, dar lasă-mă, nici acum nu e timpul trecut. Pornind și de aici, ajuns să cu sănătate, la jumătate de om calare, pe jumătate de iepure și Iaca m-am închinat cu slujba. Fata când văzu pe această iasmă, se cutremură de scârbă și nu voia să rămâie la dânsul odată cu capul. Slutul sedete pe lângă fată și început să o lingușească cu vorbe mieroase. Și să se ia cu binele pe lângă dânsa, dar fata Ei zise... De, de dinaintea mea, satano? că te trimit la mumă taiadul care te-a vărsat pe fața pământului! Sluțenă de neom se topea de dragostea fetei, se lungea cu burta pe pământ și umbla cu șosele, cu momele, să-l duplice pe fată luat de bărbat. Dar așa! Feritul la sfântul Leto să se apropie dânsa, căci îl ținea țintuit în loc cu ochii cât de colo. Din satana, din iasmă și din spurcăciune, nu-l mai scotea. Pie, pie, pii, necuratule de pe fața pământului, să scape lumea de o ciumă și de o holeră ca tine! Mai stărui ce mai stărui și dacă se văzu înfruntat până într-atât, iasma, pocitania, pleznite de cază. Cum să fie el ocărât? De așa un puișor de fata. Atunci, Aleodor, întinse cu prinsul moșii sale peste moșia lui, jumătate de om, calare pe jumătate de iepureșchiop, luă de soție pe fata lui Verdeș împărat și se întoarce la împărăția lui. Când îl văzura, al de gloatele venind-tea, alături. Dio socioară de râdea și stelele de frumoasă. Apoi el primire cu mare bucurie, și urcându-se din nou în scaunul împărăției, domnii și trăi în fericire până se stoviră. Iar eu încălcai pe și vă spusei dumneavoastră, ia cașa. Ca